Hej och välkomna till FI Jämtlands podd Arga Tanten och Systrona Strul. Jag sitter här i Almedalen, Ingrid som är Arga Tanten. Och idag så har jag faktiskt plockat in två parlamentariska aktivister. De ska själv få förklara lite vad jag menar med det. Och så jag sitter här tillsammans med... Jag heter Thomas Pertsson, kommer från FI Gotland och sitter i styrelsen och är sammankallande för våra aktivister. Och... Jag heter Toren Ström och är ordförande i FI Österlen styrelse och sitter i barn- mm. och utbildningsnämnden. det jag egentligen då vill veta är att har Jämtland ställde ju inte upp i något val förra gången. Men vi hoppas att några av våra kommuner ska kunna göra det till nästa val. Och det vi då funderar på är hur, hur klarar man av dels att backa upp den eller de som sitter i kommunen och som då bedriver parlamentarism. Och, hur, och samtidigt orka fortsätta med att bedriva aktivism. Så jag tänkte bara ni skulle få berätta lite hur ni gör i era kommuner. Ja, Torun, jag vet inte hur ni gör men jag tror att vi har kanske gemensamma erfarenheter att det här kan vara den stora frågan. Mm. Att det är svårt. Ehm, för att det är som så att det här är en gräsrotsrörelse med en, med en stor del av medlemmar och, och intresserade är intresserade av aktivismen. Och sen kommer vi in i parlamenten och vi är väldigt duktiga på allting och gör allting kanske allt för bra och lägger för mycket krut på det parlamentariska mm. arbetet och glömmer bort var vi kommer ifrån. Mm. Och den här balansen tror jag att vi i de 13 parlament som vi sitter i måste dela med oss av erfarenheter hur vi har mm. gjort. Mm. Eh, och man kan ju lätt hamna i den rollen att man, både, att man blir liksom aktiv i allt. Eh, och jag som sitter både i styrelsen eh, och sen samtidigt är, sitter i nämnden och jobbar politiskt eh, med kommunpolitik så är det svårt att man liksom hamnar i den rollen att man man måste entusiasmera medlemmar att bedriva aktivism samtidigt som man måste hålla sig ganska fokuserad på det man ska göra för att man har ju också ett ansvar som politiker så man mm. inte man måste läsa sina handlingar mm. man måste Liksom har kunskap om det man ska besluta om. Så att det är klart att det är, det är en balans. Man måste mm. liksom, eh, hålla på något sätt. Jag vet inte hur ni gör på Österlen. Här har vi försökt anknyta aktivismen till det parlamentariska mm. arbetet. Försök hitta aktivism i lokala frågor. Ja. Eh, och att det kan vara ett sätt att... Ja. Men, men det, det är inte lätt. Nej, och det handlar om att hänga på kan jag känna där att man liksom, i Simrishamn har det ju blivit så lite, för att vi är en ganska borgerlig kommun med el mycket äldre befolkning att det finns liksom egentligen inte så mycket aktivism att hänga med på som vi liksom, vi har ingen pride-parad vi har inga liksom, fältaktiva fältbiologer och sådana saker utan vi, det känns lite som att FI är den, är liksom den organisationen som bedriver aktivismen på mm. Det blir liksom ganska tungt. Ja, för då blir det ju ja. extra stora krav på aktivismen. Ja, så det är svårt att hänga på andra. Mm. Mm. Jag vill bara säga en sak för de som lyssnar på det här och som är intresserade av FI. Ja. Eh, att vi får absolut inte på något sätt... Eh, vi ska se möjligheten i ja, det här ja, också. Omklart. Därför att när, när FI är en gräsrotsrörelse och det är aktivismen som mycket bär upp den, den feministiska våren... Så, så är det min absoluta förhoppning och tro att det finns en massa människor och intresserade som inte vill vara med till det. Ja. Som vill göra det andra. Ja. Som vill arbeta kanske i det dolda. Och det är också de som vi kanske ska bli ännu bättre på att mm. fånga upp. Så de kan hjälpa de här De som gruppera... tycker om att läsa eh, handlingar och förbereda mm. ärenden ja. och sitta och debattera och förhandla med andra politiker. Ja. Vi Så, behöver ja. ju dem också och vi behöver stötta dem mm. på rätt sätt. Absolut. Och som inte är estradörer, som Nej. är blyga, och osäkra och som mm. absolut är jätterädda. Men som för gärna att... förbereder ja, som ärenden. Jätte... Och som har lika mycket bra mm. saker mm. som mm. du och jag och mm. Torun Arvetssäger. Och tycker och mm. kanske till och med bättre. Mm. Sen är det så att enligt en filosofi som ligger till grund mycket för den feministiska politiken, ekofeminismen så är det ju i aktivismen som den mm. riktiga politiken för förkroppsligas där den får kött och blod mm. där det inte handlar om belysning i glesbygden där det inte handlar om gångstigar, tariffer för vatten den. Det är min svärd. Ja, <laughs> Ombyggnader. Och det måste vi naturligtvis fortsätta ja. att, att fokusera på. Men ja. vilken typ av aktivism sen ni kom in nu, För att Simrishamn kom in 2010. Och, och Gotland kom in 2014. Mm. Vad är det för typ av aktivism ni har bedrivit efter det? Har den ändrats på något sätt? Ja, alltså vi. det känns som att vi har satsat mycket på folkbildning i på mm. eh, Vi har bjudit in mycket liksom, talare, Pierre Choury och Stina Oskarsson. Folk som dels för att attrahera liksom, lyssnare, som andra medborgare som kan komma och höra men också för att utbilda våra egna politiker och våra egna medlemmar. Ge lite näring och ja. grund till det vi ska sen jobba med. Precis, så det känns som att det är mycket det vi har gjort. Mm. Alltså folkbildning och, och föreläsningar, kurser, studiecirklar, sådana saker. Mm. För att liksom utbilda och mm. så. Och på Gotland har vi gjort eh, faktiskt helt annorlunda. För ja. att här har vi en särskild folkbildningsgrupp som arbetar... Om jag tar som exempel 8 mars internationella kvinnodagen där vi förra året på Gotland hade Gotlands första demonstration någonsin den 8 mars. Här har funnits vänsterpartisen på 70-talet men det här har alltså det, det här har varit bara öppet att ta. Det här är vår grej nu här på Gotland. I år gjorde vi så att eh, vi hade ren aktivism alltså demonstration fram till hörsalen där folkbildande evenemanget tog vidare där det är de som har hand om det just det inte är de här som vill vara estradörer och synas utan arbeta mm. mer folkbildande. Och där vi också kan konstatera att det är en helt annan typ av målgrupp därför att de unga... Oftast aktivisterna som vill synas och kräva saker på gatorna- är kanske inte lika intresserade av att sitta och lyssna på föreläsningar mm. i tre timmar. Mm. Men vi kan mötas och vi kan få båda grupperna att göra båda mm. genom att samarbeta. Mm. Men aktivister som vi har gjort, till exempel om, om man ser i gränslandet politikaktivism- alltså regional parlamentarisk politik- eh, det finns en massa frågor som ett regionalt parlament kan fatta beslut om vad gäller våra vänner som är här från till exempel Rumänien men också andra länder i den östra delen av Europa. Eh, när frågor av den naturen har varit uppe, så har vi bjudit in våra rumänska vänner, berättat för dem mm. vad det handlar om och sen mm. har vi stått utanför regionfullmäktige och delat ut mm. flygblad till de som sen ska fatta mm. besluten för de här mm. människorna som vi värnar så mycket om på olika ställen som feminister mm. runt omkring mm. i Sverige. Enkelt... Och effektfullt och det kommer alltid med i media. Mm. Det, kommer alltid med. det kommer alltid in där. Det är en demonstration utanför ett parlament i Sverige. Mm. Då får man medialteckning. Mm. Det är ett bra tips. Mm. Ja. Jag tänker ni är ju med på Kiviks marknad varje år va? Ja. Hur funkar det? Eh, det är vi idag. Vi har ju ett litet stånd på Kiviks marknad bland alla knallarna. <laughs> Eh, och då har vi, liksom, vi har satsat på eh, liksom den här marknadsstilen. Vi har lyckohjul eh, som vi snurrar och man vinner alltid. <här> det <är> så, så. <här> och vi har lite roliga priser och så. Eh, och sen brukar Gudrun gå runt och eh, sälja nybakta bullar. Så vi har en bullbaksorganisation uppe i ett medborgarhus och så körs det bullar hela Hela tiden liksom. Så då, då går Gud runt och säljer till knallarna billigt. Och sen så är det mycket politikprat. För att eh, människor är intresserade. Eh, och det är en sån där liksom, mötesplats verkligen. Alla möjliga människor. Så det, det är både liksom, nöje och politikprat. Mm. Och då kan man ju samsas runt i aktivister och politiker, mm. om man nu ska prata mm. så. Ja. så, så kan, på ett sånt kan ju båda vara med, för att aktivisterna kan hjälpa till att bygga upp allting ja. och, och dela ut flyers och köra lyckohjulet och politikerna kan finnas till hands för att svara på frågor om ja. det blir politiska frågor. Ja. Jag tror att alla grupper är dynamiska på det sättet, att när, när ni sätter igång och kommer in eh, som... som Eh, som Torun och, och de som Similisamn har gjort för länge sedan. Som vi bara för två år sedan. Det kommer att bli olika sätt hur man löser det här. Eh, men det kommer att bli bra. Ja. Men vi har några nötter som vi inte har lyckats knäcka mm. på Gotland. Det är till exempel hur får vi ut det här utanför, för, utanför Visby. Det. det är hur bedriver vi aktivt. Vi har marknader på Gotland där vi för sig kan åka ut till. Men då blir det mycket i form av... Vi sätter upp ett litet parasol och ett litet bord mm. och delar ut broschyrer men aktivismen det är svårt vi har mm. jättesvårt du, du menar att det, komma blir ut. det blir Visby och inte Gotland för vi har ju inte samma ja. hos oss för att vi har, det är ju Östersund och inte Jämtland. Nej. Vi har ju också samma liksom struktur på länet. Mm. Vi har inte lyckats knäcka detta riktigt utan det blir väldigt centrerat. Men vi gjorde, då var inte jag aktiv i Simisam, men det var, vi hade en kampanj eh, som hette Fika med Fi mm. Där eh, de ordföranden då för, i förra styrelsen bestämde sig för att vi ska vara på varenda postnummer i, i liksom mm. regionen. Ja. Och vi, vi bjuder in, vi bestämmer en plats, ett medborgarhus eller någonstans, ett äldreboende, det var alla möjliga ställen. Mm. Men varje postnummer ska vi besöka. Mm. Dela ut i postlådorna och sen så bjuda på fika och prata om hur är det att bo i den här byn, mm. i den här socknen och så. Och det var jätteuppskattat. Mm. Så att det är ett tips. Att mm. liksom... Och vi vet ju det. Att mm. när vi, för Eftersom många av oss inte bor i Visby. Inklusive jag själv. Vi vet ju det. att Under valår särskilt. Alltså det är en enorm irritation och frustration. Ja. Från befolkningen som inte är i Visby. Ja. Att varför kommer ingen till oss? Och det gäller ju också mm. arbetsplatser. Ja. Där vi har möjligheten just med fika. Kan vi få komma till er. Och, och det, det där har vi... vi, vi, vi vi har ju sneglat mm. på er mm. och andra och fika med fi är ju en bra form ja. och homepartys för det ligger ja. inom aktivism ja. också. Ja. Och jag tror också att det blir liksom, just det här fik alltså fikabordsaktivismen är också jätteviktig. För den är snäll, den är tillgänglig, eh, den har ingen klass, alla gillar bullar mm. och kaffe liksom. ja. Så det finns liksom ingenting som, det är ett perfekt... Det är någonting man kan samlas kring. Mm. Eh, och det är inte lika läskigt som att bjuda in till ett homeparty. Mm. Eh, det är liksom lite mer, eh, ska man säga, det är inte så politiskt på det mm. sättet. Lite mer kafferep över ja. det. Och att man, vi gjorde så att vi bjöd in och frågade, vad vill ni prata om? Så vi kom liksom inte med svaren utan mm. det var liksom en frågestund och så här, lyfta mm. det lokala. Och då kom allt upp, vägar belysning Bibliotek, skolgång, dagis. Massa mm. saker som... Och då får man ju lite tips också på vad man kan driva för politik. Mm. Så det var ju liksom ett, mm. ett bra... N när vi kom in på Gotland, FI, eh, då... Eh, Gudrun Schyman, var partiledare, gjorde så... Och jag tror att det var uttalat att hon besökte mm. alla tretton... Mm. Eller... Eh, mm. Ja, alltså kommuner var väl där, där vi hade kommit in i parlamentet och då hade vi ju börjat prata om en ny verklighet, en helt ny ekonomisk verklighet. Att vi gjorde en varor som är 10 000 kronor nu skulle vi få 267 000 kronor per år, alltså en miljon över en miljon under en under en fyraårsperiod. Eh, då hade vi, vi... Nu bygger vi vår organisation runt detta mandat- i fullmäktige utan inflytande. Och så kommer Gudrun och säger- det där kan ni glömma skit i det här med regionspolitiken, Det där löser sig. Ni har ändå. Mm. Och, och vad jag tror och som vi tog med oss- var det att vi gjorde om- och vi, hon spetsade ju till det. Men det var väldigt bra- och jag tror att det är jätteviktigt råd- att bygg inte- den feministiska lokala politiken runt fullmäktiga mm. utan försök komma utanför. En sak till jag skulle vilja säga, det, det är sociala medier. Mm. Alltså vi har i, i vår aktivismgrupp bara börjat diskutera frågan. Tagit hjälp av Maria Stark från Riks som har varit hos oss och berättat lite hur, man, hur de jobbade från Riks med, med det. Men det kommer nya sociala medier hela tiden. Mm. Kan man bedriva aktivism på sociala mm. medier? Den frågan har vi uppe och hur gör man med det? Mm. Eh, TV, livestreaming. Vi, alltså, vi har sett från Filund att de har en liten mikrofon som det står Filund eh, FI på. så här Som man såg när man var liten i TV. Mm. Alltså, bara, liksom, det ser så otroligt häftigt ut. Eh, och det är antagligen. allt finns antagligen i min telefon. Mm. Men jag inte vet om det. Okay. Och det här är... Jag, jag är så gammal idag, det är inte jag som ska driva det här. Men det, jag tror att det är... Just eftersom jag är så gammal så är det nog bra att det är andra som har liksom börjat ställa de här frågorna. Mm. För det här blir väldigt demokratiskt. Mm. Ja. Det är väldigt tillgängligt när ja. det är socialt. Och speciellt för oss som bor i glesbygdslän. Ja. Så är det ett sätt att tillgängliggöra informationen och aktivismen för, för, för alla. Mm. Har Torun något sista hon vill lägga till? Ja, att det är viktigt att ha kul. Alltså skapa gemenskap, aktivismen är ju också, nej men det är viktigt och liksom, för det är lätt, jag kan känna själv att man blir så här: ja nu ska vi göra någonting och det är svårt att engagera, men det är också ett sätt att verkligen vi har ju, Man, alltså i FI vi känner ju varandra så himla bra för att vi har ju stått verkligen tillsammans i dammet på <laughs> <laughs> Kiviksmäten liksom och och har du kämpa? ett äpple? <laughs> ja precis, Nej, men alltså, man, har, man ska ha kul och det är ett sätt att vara vi är ju liksom en feministisk familj på något sätt eh, så att eh, man ska ha roligt när man är aktivist Får jag bara säga ja. en sak, sista sak jag har, säkert andra, jag har säkert fler sista saker Jag tycker inte vi ska vara så himla rädda för att Nej, inte det inte blir perfekt Nej, Nej. Alltså, inte alltså Det jag ser som ligger ute från våra evenemang, alltså allting är så jäkla bra ja. mm. men vi måste liksom tillåta någonting och och vara lite halvdamp. Halvdamp någon ja. gång. <laughs> visst, visst. Och det är liksom också det. som inte skrämmer ihjäl folk som ska engagera Nej. sig. Ja det tycker det... jag var ett jättebra sista råd. Ja. <laughs> vi, gör, vi gör det tillsammans med kärleken som drivkraft. Ja. Det gör vi. Tack så jättemycket. Tack, Tack. Så får ni <laughs> lyssna på oss sen när vi har diskuterat det. Ja. <laughs> Nu sitter vi här och har lyssnat på Thomas och Torun när de har berättat hur de jobbar i Gotlands och Simrishamns kommun med sin aktivism och parlamentarism. Det är jag, Ingrid, och så sitter Marie, Lin, Sofie här och tänkte prata om vad som gäller för oss i Fjämtland. De pratar ju väldigt mycket om vad vi ska göra, hur vi ska kombinera det här när vi har kommit in, och vi är ju inte där än, så, så vi behöver ju dels... Komma in. Först måste vi bestämma oss om vem ska försöka komma in, sen behöver vi komma in och sen handlar det om vad behöver vi då både för att ta oss dit och vad behöver vi sen. Och hur man kan kombinera aktivism med parlamentarism och vilka av de här tipsen som de nu kommer med funkar i Jämtland, Östersund och vilka, och vilka av dem är beroende på hur vår infrastruktur och geografi ser ut. Så att vi tänkte prata om lite sådana frågor. Så vi kan väl börja med det här att vi faktiskt inte är på plats i kommunen än. Hur tänker ni runt det? Ja, alltså att just nu så är vi ju inte tillräckligt många. Eller vi är en ganska liten grupp helt enkelt. Mm. Så det blir väl en sån sak som man funderar på. Hur många behövs alltså för att kunna ta steget från att vara en aktivistisk grupp till att bli en grupp som sitter i kommunfullmäktige- vad det som krävs, helt enkelt? Mm. Mm. Mm. Vad tänker vi? Vad det behövs för att kunna klara av att sitta i kommunen och inte lämna tombastolar? Vi behöver kunna locka fler att bli engagerade också. Vi, behöver bli, alltså vi måste såklart bli fler i antal. Men de som stöttar FI måste också kunna engagera sig. Och hur lockar man folk att bli engagerade? När det finns någon slags hierarki redan om vem som kan vara politiker och jag tror att det finns många föreställningar, som är här bland de är min obler, eh, 20 års oblen, som inte riktigt förstår vilken makt man faktiskt har. Som politiker påverkan. menar du? Alltså att, ja, att man även eller, som ung kan bli ja, politiker? Precis. Ja, Och det är ändå liksom, unga människor som är FIs största eh, väljarbas. Bas, mm. eh, men... Eh, för att de pratar ju ganska mycket om att man behöver ha, attrahera olika former av människor. För att det är ju en sak att tycka att det är roligt att gå i demonstrationer och skrika slagord. Men vi behöver ju vara, den som sitter i kommunen eller de som stöttar den som sitter i kommunen behöver ju vara en annan typ och ha kanske ett annat intresse. Hur ska vi kunna attrahera dem, tänker ni? Så jag tänker att man kan vara både och. Man kan ju vara aktivist och ändå Ja, fullt fungerande kommunpolitiker. Ja, det är ju lite unikt just för FI. Ja. Att, att man tillåts vara aktivist även som kommunpolitiker. Men kommunpolitik handlar ju om så mycket mer än att synas. Det handlar ju om att läsa igenom högar med dokument och, och försöka komma fram till vad, vad, vad tycker vi, hur ska vi säga i budgeten. Det är ju inte alltid så jäkla kul, men det finns ju de... Eller, tycker jag... Men det finns ju andra som tycker sånt är jätterårigt och de behöver vi ju få till oss. Hur känner ni? Vad gör man för att attrahera en mer varierad aktivistgrupp som sen kan gå över till parlamentarist? Jag känner verkligen, eller så här, att det är så himla att det finns en, en bas. Alltså att det finns flera stycken som är med liksom, på något vis. Och att det då liksom löser sig lite mer automatiskt mm. Om det är det liksom också det. År, så blir det liksom så här att man ska göra allt hela tiden, mm. eller utifrån det man fixar i sin vardag liksom, och då blir det svårt att ha olika typer av arbete på gång på mm. precis, för det finns inte utrymme för det Så det viktiga för oss mm. är att hitta fler aktiva mm. bland våra medlemmar så det kan vi väl uppmana dig som lyssnar på den här podden, och som bor i Jämtlands län att om, du, om du vill att FI ska sitta i din kommun efter nästa val så är det nu du måste aktivera dig. Sen är det inte säkert att du det är inte så att vi säger att du måste stå på listan. Men alla behöver vara med och hjälpa till för att skapa den här grunden. Så det är liksom vi står vid en kritisk punkt just nu. Om vi ska kunna ställa upp i nästa val eller inte. Eller? Mm. Ja, ja, absolut. Mm. Det får, Kritisk jag punkt. Ja, men precis. Flera aktiva. Men det är också så att blir vi fler aktiva så kommer inte lika stor arbetsbörda ligga på varje person heller, mm. som det är idag. Mm. När Ingrid. <laughs> Roligt, hela fienden för hand. Nej, men så, men alltså, så är det ju faktiskt. Att man kanske kan känna det. att Oj, vad mycket. Jag vet inte om jag klarar av att ta det ansvaret. Men desto fler vi är, desto mer kan vi stötta varandra. Precis. Man kan bolla det. Ja, ja men precis. Det, är och därför bli, och det är också en sån grej liksom när vi står så här: eller liksom att då vara ansvarig i någon typ av fråga så att vi har försökt att dela upp det och folkbildning och olika saker politik och sådana mm. saker om det då är, att, vi är så, att det blir så få så blir det liksom så svårt att göra saker där eller känna att, ja, att när jag han... drar igång någonting är det någon fler som kommer att vara med på det och är jag ansvarig för politik ska jag sitta och diskutera politik med mig själv idag ja men precis <laughs> Och då, nu har jag kommit på också vad det var jag skulle säga Och det var just det här Det här finns ju heller inte en tydlig Om man kommer in i ett parti Som har suttit i kommunfullmäktige Då finns det ju liksom en, ett arbete Som pågår som man bara kommer in i Och det här är ju liksom Både en utmaning och det är ju liksom en, en möjlighet Men det är också ganska klurigt För det måste skapas mm. Det är inte bara att man ska ha politiska idéer Man ska också skapa strukturerna mm. för att göra det här arbetet mm. Så det blir som dubbelt upp mm. Och i för sig så kan man ju lära sig från andra Men det är ändå det här Det är så nytt alltihopa Och det mm. kräver ganska mycket Och det betyder ju också att det behövs fler personer som mm. Så kontentan är Vi behöver vara fler aktiva Ja och vi skulle också behöva lite fler goda exempel några bättre förebilder på hur det kan funka i en region som Jämtland här i eller liksom mm. för det är inte så gjettapplicerbart det som vi har hört från till exempel Gotland och Sim Nej jag tänkte vi skulle prata du lite om det. Politiken här. Uppe, ah, skillnader, där, och, skillnader och likheter mellan det då Gotlands kommun som är då både en region och en kommun och Simritshamn kommun de är ju då kommuner och de har överkomliga avstånd. Så, så att de tips de tar upp alltså hur skulle vi kunna applicera dem hos oss? Vad av det kan vi ta till oss och vad funkar inte? Hur tänker vi runt det här med postnummer? Hur skulle det fungera om vi pratar Östersunds kommun? Nej, men det, det är ju roligt liksom att det är, det är lite svårt att applicera det på på en stadsmiljö. Jag, och min, jag och min pojkvän bor liksom ett kvarter ifrån varandra och olika postnummer. Så att det skulle liksom bli, ja, nu kör vi ett möte på Ebrahim-Tröjsgatan och nu åker vi till Tomé Gränd och sitter där. Det blir, det blir svårt. Där man skulle kunna tänka sig de olika då, stadsdelarna, om man ska kalla för att det. Skulle, om man då ska tänka sig nu ska vi fika och plocka upp liksom, i kommunen och bara mm. tänka kommunen. Men vi tänker ju ofta liksom, hela jämtland också eller liksom. Och då skulle ju postnummer vara En helgsutflykt mm. Alltså det skulle ju vara en helgsutflykt och bara beta av Strömssons kommun Ja, ja, ja alltså då, vi, då kan vi ju övernätta i min pappas hus Ja, ja men alltså Det är ju men alltså det är avstånd så ja. det, är ju, det är ju jättesvårt Alltså när vi inte har några loka, Lokalgrupper förutom mm. Bergen mm. Så är det ju jättesvårt att täcka upp när det, Alltså Jämtan är ju stort mm. Ja, det är, alltså, om man och glesbefolkat Jämt Alltså Jämtland är ju typ Två gånger så stort som Skåne så, Och Simrishamn är bara en kommun I Skåne så att, det är ju verkligen Det är säkert mer än två gånger Så stort som Skåne till och med Så att det, ja nej det, det funkar ju Inte rent praktiskt Utan vi har ju försökt gjort Vi har ju gjort alltså Våra försök att, att också bedriva Aktivism alltså vi har gjort Vår home party runda Vi var på Åre Pride. Ja. Vi var på Älghärja i senstavik, Så att det är klart att, att vi försöker ju komma ut i länet. Men avstånden mm. är ju en stöttesten- mm. Alltså det, det är lite folk och det är stora avstånd Så att även grupper ute i kommunerna Jag menar, om, om vi nu har medlemmar i Strömsund vi har några medlemmar i Strömsunds kommun Nu vet inte jag vart de bor Men tänk att det är någon som bor i Hammerdal Någon som bor i Strömsund och någon som bor i Gäddede Så blir det ju svårt även för dem Att ordna fysiska möten För att avstånden är för långa Så det är väl den stora skillnaden När de pratar om sina tips om aktivism och parlamentarism och jag tänker också det är ju, alltså, att locka till sig yngre män, alltså vi ska få liksom, fler, fler yngre mm. så i, i sådana regioner så krävs det också att man har en bil för att kunna ta sig för att kollektivtrafiken mm. inte tillåter. Mm. Så det är ju svårt liksom, att få tag i, i de här som bor mm. utanför Östersund. Mm. Ett tips då som de kom med det var ju det här med sociala medier och att använda sociala medier på, på nya effektiva då når man ju kanske den unga gruppen på de ställen där bredbandet är utbyggt. Mm. Ja. Men vi har ju även det. alltså Det inte, finns inte bredband överallt. Och hur når vi de grupper som kanske inte är lika frekventa på sociala medier? Där har vi ju också en stöttesten för oss. Mm. Den kritiska massan och hur når vi till de presumtiva väljarna? Mm. Men där är ju, tycker jag ändå att, att vi är duktiga som använder oss av, av de lokala dagstidningarna. Mm. Alltså vi, vi visar att vi finns. Vi, vi skickar insändare och lite debattartiklar och sådär. Och vi visar ju att vi finns. Och förhoppningsvis så... Och jag tror kanske också att, att det är ju de lite äldre som har dagstidning. Mm. Så där når man dem och så når man, man dem yngre på sociala medier. Mm. Så den kombinationen... Ja. Vad har vi för fördelar egentligen då? Eh, tänker... Att vi ändå är en, en kommun som eller en region där man har varit betydligt mer åt vänster mm. än åt höger, även om ja, historiskt, historiskt sett. Sätt. Jag tänker på mitt universitet också, inte de om genusvetenskap. Som, oh, där har vi också med, en. Ja, det är väl också en jättestor fördel. Man mm. märker vi av så mycket. De skrev ju en, forskarna skrev ju en artikel Om det här som vi skrev om Polisen mm. Det var ju jättebra för att det förstärkte den analys vi hade gjort För de gjorde ju samma analys som vi an, Angående hur polisen agerar Så det är klart att det finns en, en styrka i Att vi kan backa upp det vi påstår Med att forskare säger att det även är så mm. i, i, I de studier som finns men sen tänker jag också att en, en fördel vi har det är att det krävs ju en det krävs ju en viss mentalitet för att bo här. Och det är ju ändå en fördel liksom. Att vi är lite så här tjuriga och sega liksom. Att vi, jag, jag, vi ger, vi, inte, vi ger upp. inte upp. Nej. Alltså det är väl det som är i den här regionen som... som vi flyttar inte. Nej. nej, men lite så är det väl. Att man, folk ger inte upp här. Man vet att det, det, det krävs liksom ett större, eller det krävs kanske lite mer arbete för att för att få någonting att funka mm. här Just för, mm. på grund av avstånden Att folk är medvetna om det och, mm. Det är inte så bråttom Utan det finns ett tålamod och en vilja Och en seghet Jag ser bara på oss liksom mm. för vi har ju ändå, I två år har vi funnits menar, Vi har ju ändå rest ur askan liksom. ja. Sådär Så att mm. det ja, det tror jag är Ja Vi är rektor Jämtlands tausen Ja Även männen. Ja, precis. Toes är inte in, den Ja, är vi klara så? Vi ser ändå ljus på framtiden, för vi tänker inte ge upp. Är det så? Absolut. Då så, tack så mycket.